Десь там, згідно з версією рептилоїдологів, триває єдиний і, можна сказати, братній еволюційний процес поділу чотириногих на земноводних рептилій птахів і ссавців. відновлення зв'язків з утраченою ланкою еволюції згідно з теорією рептилоїдологів неминуче призведе до виникнення нової форми життя. Такого собі універсального, розумного бульйону, гіпотетично шуканого нацистами космосу, спроможного спричинити ланцюг подальшого еволюційного сходження, перетворюючись із учасника цього шоу на його режисера цьому сходженню з еволюційного конвеєра і присвячена практична частина гадознавства. Наука збирає довкола себе дилетантів, любителів ажеотажу, які зі строгих і неопереджених досліджень роблять профанацію, послуговуючись звичкою відміряти на око. Серед них трапляються і справжні художники. Яків волів сприймати гадознавство не як науку, а як мистецтво.